Saren höll ett kort tal. Sedan barde det av. Den gröna muren blev levande. Sakta som en lavaflod började den vältra framåt i riktning mot de svenska förbanden. Den högra svenska kavalleriflygeln hade problem. De åtföljde fotfolket i marschen tillbaka, men insåg snart att deras manövrutrymme skulle bli mycket litet. De gick på insidan av fotfolket- och när de passerat kärret fann de sig stående inklämda mellan infanteriet på ena sidan och skogen på den andra. Det fanns helt enkelt inte plats för kröts att rangera alla sina 52 skvadroner där de egentligen borde ha stått. Det vill säga till höger om det svaga infanteriet. Där fanns istället skogen med sina lundar och småmorras. Kreutz fick order att tills vidare ställa upp sina förband på det knappa fältet bakom fotfolksbataljonerna, som nu började komma på plats ungefär mitt emot ryssarna. Det var en klar nödlösning. När Levenhaupt fick se att kavalleriet inte grupperades på sidan av hans infanteri utan istället bakom det, säger han att det uti i mitt hjärta klart och mig som ett knivestygn var han och hans mannar skulle få anfalla helt ensamma strax innan hade rensköld ridit upp till honom och gett order om att svänga upp infanteri till linje med front mot den ryska linjen som nu var en dryg kilometer bort bataljonerna inledde genast formförändringen från kolon till linje till motsats från sina motståndare på andra sidan fälten var man tvingade att ta ut ordentliga luckor mellan bataljonerna. Mellan varje förband i linjen var det strax över 50 meter. Trots de stora luckorna var den svenska linjen med infanteri betydligt kortare än den ryska. Mellan 1400 och 1500 meter mot den ryska linjen på mer än 2000 meter. Med ett grovt ögonmått uppskattade Levenhaupt där han stod, den ryska överflygningen till tredubbel. parentes, vilket dock var en klar överdrift, slut, Ett ögonvittne säger att ställda mot en ryska var den svenska linjen av fotfolk som några tum mot en aln. De svenska bataljonerna skulle behöva kavalleri för att förlänga sin linje, och som flankskydd för att de inte skulle uppslukas av fiendens vittomfamnande massa. Men rytteriet stod nu bakom dem i en trängsel och förvirring som ökade allt eftersom nya skvadroner välde fram över det lilla moraset och tryckte på. Tiden började bli knapp. Omsvängningen till linje var dock en enkel manöver och när den var färdig frågade Levenhaupt fältmarschalken artigt vart åt hans excellens behagade att man skulle dra? Rensköld pekade mot en liten lund med ett tiotal gröna träd som stod till höger om linjen. I upphetsningen kom generalen att missförstå de direktiv han fått. Levenhaupt gav befallning om att göra höger om, alltså på nytt gå över i kolon. Och den långa längen av förband sattes i rörelse i riktning mot lunden. Rensköld kom framspringande, ursinnig, rasande och frågade vart fanen Levenhaupt hade tänkt ta vägen. Skulle han inte lämna något rum för kavalleriet? Vad fältmarskalken uppenbarligen avsett med sin order var inte att linjen skulle rycka an mot den lilla skogstungen, utan istället gå fram så att man kom i höjd med den. Med denna fortsatta rörelse högerut hotade fotfolket att helt proppa igen den enda lilla passage ut från det trånga fältet bakom dem som rytteriet hade att tillgå. Det var en klumpig manöver och rensköld skällde ut generalen efter noter. Den stingslige Levenhaupt som redan tidigare fått flera ordentliga skrapor av den koleriska fältmarschalken begrep inte själv vad han gjort för fel. ...och kände sig gravt malträterad. Han säger själv att han blev... ute i mitt sinne alldeles förtretelig... ...och önskade mig hellre döden... ...än att längre tjäna under ett sådant kommando. Parentes. Den starka reaktionen över utskällningen kan verka drastisk... ...men en sådan offentlig kikanering måste ha svidit oerhört i själen på en adelsman... Sedan barns ben att följa den mycket stränga etiketten där allt präglades av en silig artighet och där varje brott mot denna kod kunde leda till våldsamheter och till och med drop. Slut parentes.